Книга Левіт Розділ 14 І каже Господь Мойсеєві Ось який буде закон для прокаженого В день його очищення приведуть його до священника А священник нехай вийде за табір і огляне його А як побачить – що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом і кармазином та ісопом Умочить усе вкупі з живою пташкою В кров пташки, зарізаної над живою водою І бризне сім раз на того, хто має очиститись від проказу І об'явить його чистим А живу пташку випустить на волю в поле Той же, хто очищається, випере своє вбрання Поголить усе волосся на собі Викупається в воді і буде чистим І тоді можна буде йому знову війти в табір Але він мусить пробути зовні свого намету сім день На сьомий день він знову поголить усе своє волосся Поголить собі голову, бороду і брови Геть усе волосся на собі поголить Випере свою одіж і вимиється в воді І стане чистий а на восьмий візьме двоє ягнят без вади і одну овечку однолітку без вади та три десятини ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів і взявши одне ягня як жертву за відшкодування, злогом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення. На святім місці. Бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це Пресвята річ. Потім священник візьме крові з жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею сім раз перед Господом. Зрештою олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертво відшкодування. Олію ж, що залишиться на долоні, вилья на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім... Принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усепалення і офіру на жартовнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме одно ягня на жертву за провину – для коливання і для покути за себе, та десятину петльованої муки, змішаної з олією, на офіру, та лог олії, та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде одне на жертву за гріх, а друге на всепалення. І нехай принесе їх восьмого дня для свого очищення священникові, до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та логолії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його і зілє священник собі на ліву долоню олії, та й правим пальцем покропить нею сім раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможиться той, що має очиститись, одне принесе як жертву за гріх, друге ж всипалення, крім офіри, і відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Арона. Як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілість, і як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить, Щось немов проказа показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще війде оглядати, заразу накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни. Нехай вийде з хати за двері І замкне її на сім день А сьомого дня Нехай повернеться і огляне знову І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті Накаже повиймати каміння, що на ньому зараза Та й виконати його позамісто, на нечисте місце Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне – і коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї, та й повиносити за місто на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, які її замкнено, буде нечистий до вечора а хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтиньковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому дві пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже одну пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, і соп, та кармазин, і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки, і у живу воду, та й покропить сім раз хату. І очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом, і сопом, та кармазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про перші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу.